Kapittel 41. Så skjedde det i den sjuende måneden at Ismail, sønn av Netanya, Elishamas sønn, som var av den kongelige ett og var en av kongens fremste menn, og ti andre menn med ham kom til Gedalja, Aikams sønn, i Mispa. Og de begynte å spise brød sammen der i Mispa. Og Ismail, Netanyahs sønn, og de ti mennene som var med ham, reiste seg og slo Gedalja, sønn av Aikam, Shafans sønn, i hjel med sverde. Han drepte altså den som Babylons konge hadde satt over landet. Og alle de jødene som var hos ham, det vil si hos Gedalja i Mispa, og de kalderene som fantes der, det vil si stridsmennene, dem slo Ismail i hjel. Og det skjedde den andre dagen etter at Gedalia var blitt drept, da det ikke var noen som visste det, at det kom noen menn fra Sikem fra Kilo og fra Samaria, åtti menn som hadde avraket skjegg og søndrevne klær, og som hadde rispet seg opp, og de hadde kornoffer og virak i sin hånd for å bringe det til Jehovas hus. Da gikk Ismail, Netanyahs sønn, ut fra Mispa for å møte dem, og han gråt mens han gikk av sted. Og det skjedde så snart han traff dem at han sa til dem, «Kom til Gedalia, Ahikams sønn!» Men det skjedde så snart de kom midt inne i byen at Ismail, Netanyahs sønn, gikk i gang med å drepe dem og kaste dem ned i sisternen, han og de mennene som var med ham. Men bland dem fantes det ti menn som straks sa til Ismail, «Ikke drep oss, for vi har skjulte forråd ut i marken, vete og bygg og olje og honning!» Da lot han det være, og han drepte dem ikke midt iblant deres brødre. Den sisternen hvor Ismail kastet alle likene av de mennene som han hadde slått ihjel, var for øvrig en stor sisterne, den som kong Asa hadde laget på grunn av Basha, Israels konge. Den var det Ismail, Netanyahs sønn, fylte med dem som var blitt slått ihjel. Deretter tok Ismail hele resten av folket som var i mispa til fange. Kongens døttere og alt folket som var tilbake i mispa, dem som Nebussaradan, sjefen for livvakten, hade betrodd Gedalia, Aikams sønn. Ismail, Netanyas sønn, tok dem altså til fange og begav sig i vei for å gå over til Ammons sønner. Med tiden fick Johanan, Kareas sønn og alle førerne for de militære styrkene som var sammen med ham, høre om allt det onde som Ismail, Netanyas sønn, hadde gjort. De tog derfor alle mennene og dro av sted for å kjempe mot Ismail, Netanyas sønn, og de fant ham ved de store mengder vann som var i Gibeon. Og så snart allt folket som var hos Ismail så Johanan, Kareas sønn, og alle førerne for de militære styrkene som var sammen med ham, begynte de å glede sig. Og alt folket som Ismail hade ført som fanger fram Misba, tog til oss nu og vende tilbake og gå til Johanan, Kareas sønn. Men Ismail, Netanyas sønn, slapp unna fra Johanan med åtte man og dro til Ammons sønner. Johanan, Kareas sønn, og alle førerne for de militære styrkene som var sammen med ham, tog nå med sig hele resten av folket som de hade ført tilbake fra Ismail, Netanyas sønn, fra Mispa, etter att han hade slått Gedalja, Aikams sønn, ihjel. Sunne og sterke menn, stridsmenn og hustruene og de små barna og hoffmønnene som han hade ført tilbake fra Gibeon. Så dro de avsted og slo seg til på Kimhams overnattingssted, som lå ved Betlehem, for å dra videre og komme til Egypt på grunn av kalderne. For de var blitt redde for dem, fordi Ismail, Netanyahs sønn, hadde slått Gedalia av i kamsønne ihjel. Ham som Babylon's konge hadde satt over landet.